apan yang dilanda banjir Seperti seperti petiundi di kawasan Stang Station, Kampung Tenaga, Kampung Redong, Batu, petiundi Labis pada Labis cinaiki air sampai ke barat lucu lah. Jadi, jadi stasiun hmm. kita untuk 80% 1000 pengundi tu mungkin berkurangan disebabkan yang sekarang ni para semalang dia tak berseti. Oh dan, oh. dan, dan masyarakat uh, di Labis dan juga masyarakat Eloi Pendrapo Batas Tetera dia kaya pun tak boleh nak Oh bagaimana pengangkutan mulai daripada logistik semua uh, a dapat bantuan daripada pihak Tetera yang ayah pun membantu untuk memindahkan masa balik oh. dan Okay, okay, okay. jadi apa ni uh, Seperti parti tadi tutup sangat 5 ah Tak tutup sangat ke 5 bagaimana peluang kena jadi uh, apa agak je peluang br ni tu insyaallah mungkin kita insyaallah uh, kita boleh menang tapi nak kita dapat majority tu sebab kita expect Kalau dapat peluang mengundi 80% kita akan dapat uh, majority yang inilah tapi insyaallah saya nampak Mungkin, tengoklah melaporkan Tuhan macam nah. Hmm. Jadi tak ada tak ada ini, apa ni, semua kemalangan ke apa-apa berlaku sepanjang ni ya. Tak kemalangan berlaku. So semua perjalanan bergerak lancar, tidak ada sebarang perselisihan antara pati-pati rawat dengan PRS, dan semua gelas antara lelaki dan hamilah. Semua urget kemalangan magnetic kena itu adalah sedikit banyak. Okeylah hmm, okey okay, so, okay, okey jadi Apa -apa semua tu adalah hmm. Okey baik Okeylah terima kasih lah Tuan-tuan Apa ni okay. Apa ni info terkini eh. Kita nanti kita Akali ini kemudian Baik okay, Terima kasih berlacan.